Els que ens sintoniseu des de les 9 ben retrobats a la nostra sintonia Els que ho feu a partir d'ara per escoltar les sardanes Benvinguts a Ràdio Palafrugell, benvinguts a la nostra sintonia Ben dit això, el que toca és fer-vos arribar les ballades que hi han, Però és que jo cada dissabte dic el mateix L'any passat hi havia moltes més ballades de les que em surten ara per l'ordinador a través d'internet, evidentment, i a través de la Federació de la Confederació Sardenista de Catalunya. Però bé, això és lo que el que hi ha, el que em surt, no puc posar-hi ni treure res. Comencem, comencem avui dia 22. A l'Escala, Empúries, el jaciment arqueològic. Hi ha una plec. comença a les 10:30 i a la tarda a les 16:30. Les cobles, ciutat de Girona, la principal de Banyoles, els rossinyolets, la bisbal jove i la principal de l'escala, déu nhi Si fa mal temps, a la sala polivalent. Aplec del 50è aniversari de l'agrupació de plecs gironins. Aparcament, apot popular, exhibició de colles infantils, el matí, cobles, la principal de Banyoles i els rossinyolets. A la tarda, bisbal jove i la principal de l'escala, durant tot el dia, la Copla ciutat de Girona, Déu-n'hi-do a l'escala. A Lloret de Mar, continuem avui, dissabte, dia 22. A la plaça de l'Ajuntament hi ha una ballada amb la Copla Flama de Farners a les 22 hores. A Roses, a la plaça de Catalunya, també a les 22 hores, hi ha la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Passem demà diumenge, dia 23, a Montras, aquí al costat de casa. A la plaça de l'Església hi ha una ballada, eh, millor dit, aquí... Primer ens posen ballada, després ens posen mitja ballada. Amb la principal de Banyoles, a les 12.45 del matí. A Molló, també demà diumenge, dia 23. El Coll d'Ares. Hi ha una ballada amb la Copla Ciutat de Girona, a les 15 hores. Rebuda de la Flama del Canigó. i ha tres sardanes. A Fuixà, a les 18 hores, també hi ha sardanes. Ens posen activitat ballada. Ens posen activitat ballada. Coples, la principal de Porqueres és festa major continuem demà diumenge dia 23 a Sant Hilari a la plaça del doctor Gravalosa, la placeta que en deien abans hi ha també una ballada amb la cobla principal de Banyoles a les 18 hores passem a dilluns dia 24 diada de Sant Joan a Porqueres a les Pedreres hi ha la principal de Porqueres, a les 12 del migdia. Festa del barri de les Pedreres, a les 12 del migdia, a l'església de Sant Joan Baptista, ofici solemne, i tot seguit, davant de l'església, ballada de tres sardanes. A Camprodon, a la plaça del doctor Robert, hi ha la copla Foment del Montgrí, festivitat de Sant Joan, evidentment, ho celebren. A les 18 hores, a Sant Joan de les Abadesses, Eh, també hi ha una ballada a les 18 hores amb la Copla Vila d'Olesa. I a Camp Bànol, també a la plaça de la dansa, demà di... di... perdó, dilluns. A veure, a Porqueres, el dilluns, dia 24. A Porqueres, a Camp Rodon, també dilluns, dia 24. Sant Joan de les Badeses, dilluns, dia 24. I a Camp de Bànol, que arreu a dir, també demà passat, dilluns, dia 24, el de dia de Sant Joan... A les 19 hores hi ha la Copla Tres Vents, hi ha ballada i valls vuitcentistes. Continuem a dilluns, dia 24, a Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufí, hi ha la Copla Ciutat de Terrassa, a les 19 hores, diu, ens diu Sant Joan, ballada i mitja. Continuem a dilluns, dia 24, a Cantallops al matí i a la tarda hi ha la principal Dolot. Dimarts dia 25 a Palamós al Passeig del Mar a les 21 hores hi ha la principal de caçar és la festa major i continuem a Palamós el dimecres dia 26 també al Passeig del Mar hi ha una ballada a les 20 hores amb la Cople Baja Empordà i ens recorden que també encara és festa major i això és el, tot el que hi ha pel que fa a Sardanes, tot el que ens ha surt, ja ho he dit abans, per la Federació. Bé, dit això, el que farem serà escoltar la primera sardana d'avui. Una sardana que me la va demanar, una de les que em va demanar l'amic Josep Baquer. És una sardana de Lluís Cotxo. Eh, potser és la més coneguda. Encara recordo, com, com llegeixo Lluís Cotxo, recordo un dia que vaig sentir per la ràdio que anunciaven una sardana de Lluís Cotxó com si estigués accentuada a la O. Lluís Cotxo, el meu jo, la interpreta la Copa dels mongrins, i la tenora és en Jordi Carreras, el meu jo. Hem escoltat a la copa dels mongrins amb aquesta sardana d'en Lluís Cotxo, el meu jo, una de les que em havia ha demanat l'amic Josep Baquer. La tenora, tenora encara en Jordi Carreras, anava amb els mongrins quan varen enregistrar aquesta sardana. I ara escoltarem una sardana que em sap molt de greu, però la setmana passada l'amic Jesús em va demanar una sardana que es diu Sóc Empordanès i és d'en Vicenç Bou, em consta, no l'he trobada i no l'he poguda descarregar per internet i em falta mirar els dos ordinadors que tinc al magatzem però no em deixaven obrir, no, no em deixaven fer res pràcticament, haig de mirar a veure què els hi passa perquè allà també hi tinc molta música, molta música posada. Bé, de totes maneres, parlant de l'Empordà, jo he triat un altre i suposo que l'amic Jesús no li vindrà d'aquí, tampoc, no? Perquè la sardana que escoltarem és de l'Enric Morera i porta per nom l'Empordà. Va dedicada en nen Joan Vergés, perquè demà és el seu sant, de part de l'amic Jesús i del seu amic, també és amic d'ells, dels meus cosins. Aquesta sardana és de l'Enric Morera, ja és conegut i ens l'interpreta de coble els mongrins. Per contes de Sóc Empordanès hem escoltat l'Empordà que anava dedicada a en Joan Vergés de part de l'amic Jesús i del seu amic, evidentment. Ja em sap greu aquesta sardana, sé que hi és, però no enregistrada per internet no m'ha sortit. Jo he de mirar eh, en els ordinadors que tinc al Magatzem, veiem si en allà la tinc eh, gravada o no. Mm, ja ho buscaré. Ja ho buscaré. Fem una mica de publicitat i tornem tot seguit. Comercial Empordanesa del Motor, Taller Oficial Fiat, carrer Clavé 17 de Palafrugell.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 també va dedicada a Joan Vergés en, en el meu cosí el nostre cosí, perquè aquesta li dediquem la meva dona i jo, Joan, de part nostra. una sardana d'en Viladesau, aquell rossinyol, és l'escoltarem per als mongrins, però el solista és en Martirià Font, el que va ser director durant bastants anys dels mongrins que desgraciadament va morir, ja era bastant gran. Aquell rossinyol, Joan, per tu, de part nostra. aquell rossinyol d'en Ricard Viladassau, interpretada per la coble als Montgrins, l'any 1958. El tiple era Martirià Font, Martirià Font i Coll, que va ser molts anys director dels mongrins. Déu n'hi do. I anava, i anava, i anava. Eh, la, la meva dona i jo la dediquem al nostre cosín Joan Vergés, suposo Joan, que ja ho ha sentit abans. Eh... Continuem, continuem amb més sardanes. Una que em va demanar l'amic Josep Bequer, un altre que em va demanar l'amic Josep Bequer. Es diu l'un i l'altre, i és precisament de martiri a font, és obligada de trompeta i fiscorn, i l'interpreta la copla també als mongrins, l'un i l'altre. i sí, va bé anava d'hi va acostar a sortir aquesta déu nhi valia la pena de plaudir, perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu, déu, déu l'un i l'altre. En Martirià, l'un i l'altre, Trompeta i Fiscorn, eren els mongrins. Fem una altra petita pausa, ara tornem. Restaurant Camelot, menú diari, celebracions i bar en pantalla gegant per veure el futbol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 què cal fer per evitar accidents amb les fogueres i la pirotècnia de les enravetlles? Aquí teniu algunes mesures i precaucions a tenir en compte per poder gaudir de manera prudent i assenyada de les populars fogueres la nit de Sant Joan. No prepareu fogueres en lloc sense tenir l'autorització corresponent. Poseu primer un gruix de sorra sobre l'asfalt i sempre a més de 15 metres dels cotxes i de les façanes, mai sota les línies elèctriques. No enceneu mai cap foguera amb líquids inflamables, us podriu cremar molt. No tireu papers ni teixits, l'aire els... Eh, l'aireria i els podria portar lluny. No es poden llançar ni bidons ni esprais, poden explotar. Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu molta contaminació. Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d'emergència i assegurar-se que un cop cremada la foguera, el foc no revifarà. És una informació de l'Àrea de Mobilitat i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós. Moltes precaucions i moltes precaucions són poques perquè hi ha hagut desgràcies. Però jo me'n recordo, quan érem petits, el foc de Sant Joan el tèiem en el mateix carrer de l'Estrella, al mig del carrer. Mai havia passat res. Bé, les coses canvien, les normes canvien, i hem de catar, doncs, el que està establert ara. Continuem, continuem amb més sardanes. Ara escoltarem... A la principal del Llobregat, amb una sardana que mm, me l'ha demanat la Roser, parella i en Quim, la Roser i Zern. Ma terra plana és d'en Jaume, Ventura i Tort, i és la principal del Llobregat. Escoltat a la copla principal del Llobregat amb una sardana d'en Jaume Aventura Tort, era per la Roser i en Quim, terra Plana. I ara escoltarem una sardana que la Maria, la Maria Bosch, la Maria Prada, la dediquen al seu fill, en Miquel, en Miquel Prada. Mans amigues d'en Francesc Amps, l'escoltarem per la copla Marinada. Hem escoltat mans amigues d'en Francesc Camps, L'ha interpretat la Copla enmarinada. Aquesta sardana anava dedicada a en Miquel Prada, de part de la seva mare, de la Maria. En Francesc Camps que va ser molts anys director de la Copla Ciutat de Girona fins que es va jubilar. I continuem amb una altra sardana. Aquesta, aquesta l'escoltarem per la principal de la Bisbal I és de l'autor d'en Manel Sederra i Puigferrer. Mariona i Magda. Aquesta sardana va dedicada en en Joan Marcó, de part de la Rosa. Mariona i Magda, de Manel Sederra i Puigferrer per la principal de la Bisbal. Hem pogut escoltar aquesta sardana d'en Manel Sederra i Puig Ferrer, Mariona i Magda. Nava dedicada en Joan Marcó de part de la Rosa. l'hem escoltat per la principal de la Bisbal. Ui, queda molt poc temps. Una altra sardana sí que la podrem escoltar. Nupcial d'en Tomàs, Gil i Membrado i l'escoltarem per la Cobla els mongrins. Hem escoltat nupcial una sardana en Tomàs Gil i Membrado l'ha interpretat la Copla als Mongrins. Queden 10 segons, segons el nostre rellotge d'aquí, per escoltar les notícies de Catalunya Ràdio, o sigui que eh, fins aquí aquests sardanes a la costa d'avui, dissabte, dia 22 de juny de l'any 2019. Us ha prelat amb molt de gust en Jordi Morell. La setmana que bésidoola tornarem ara les notícies de Catalunya Ràdio i després després en Felip Murillo amb el seu mirall nous el perdeu Aéu iòmics Primera nit a la presó dels membres de l'manada després de la sentència condemnatòria d'ahir del tribunal